När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. De skriftläda som hade kommit ner från Jerusalem sa att han var besatt av Belsebul och att det var med demonernas första som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser. Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå. Det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom. Sen kan han plundra hans hus? Sannoliken, människorna ska få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. De hade ju sagt att han hade en oren ande.